neem initiatief. Anders Ibn Malik Radano het vertel, die booskapper, sallallahu alayhi wasallam het een bykie spiutum aan die kiebelig kant van die moskee gesien. En hy het so kwaad geword, dat sy gezicht rooi geword het. Toe gaan een vrou van die ansaar en krap dit af en sit een parfum in die plek daarvan. Die booskapper van Allah, sallallahu alayhi wa het gesê, hoe uitstekend is dit nie.